sortu genuen batzordea joan den hastean eta 6-6 ba, pertsona gea eta erronkada jean jendea animatzea eta tresna batzuk hemen dizkigu eta gaur bilduko gara maulen eta hain bat ideiarekin jonen naiz. Zean deia dura bi hurte bat zentalde bat montatu A, adineko jendeak ziren eta Euskar-Aldiko ezagun batzu kontaktatu gaituzte eta helduek ere eta oran, gazte batzuk sartu gira. Eta... Hora, talde osatu dugu besteekin. Eta hemen bat dela talde dinamiko bat ere maiteen du uh, gogo gehiago ere buru asartzeko ondoko uh, egi ere lan egin nahiko genuke adibidez ziburuko ekin, biriatu ekin, enda jagekin eta aurtengo euskal aldea nahiko zaila ikusten dugu covid dela eta uh, baimenentzako, elkartzeko eta best, e, jendea motibatzeko eta nahiko zaila, baina gogotsu gaude eta poliki-poliki asigia eta ematen du jendea animatzen nahi dela, beraz itxaro pentsu.